Falëndërimët më të plota janë vetëm për Allahum, Subhanehu wa Teala. Allahum e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falëndim kërkojmë. Salavatë dhe selamet më pengamberin e zxedën, Muhammed Mustafa alaihi salatu vë selam. Bishok të ti besnik, bifaminin e ti të ndërshme dhe gjithë besimtari, qëtë janë djekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërruar vëzër, dhe të vazhdoj në Ligeratat, të se da të kemi caktuar për muaj në Ramazanit, që të flasëm për disa biografi dhe jeshkrime, disa nxarit të se da do t'i shkoqisim nga jetit të muslimanëve par, të parë, nga tabi inët, të se da t'anë si janë ndjekësit e shokve për nga mberit tonë, sallallahu aleyhi vëselle. Tham në disa prej regullave të nxarjeve se nështë Allahu te bareke ve teala në Kur'an nuk ka prur vetëm rregulla dhe parime, por ka sjell modele dhe shembuj praktik njerëzor të cilat ne i juajm pejgamber. Allahu xhele xhelalu i ka quajtur lajmëruas. Ky lajmëruas ë uh, mishrohet në ta praktika e lajmit Allahut te bareke ve teala. Pra pejgamberi është zbatusi në mënyrë Të gjallë i asrë që ka e të në Allahu të barë kjo e sahabë, të ala Pas të tëre vinë sahabë Dësit e gjallërojnë në jetët e tëre Në revizet e tëre Që ka të në Allahu të barë kjo e të ala Dhe pas tëre janë tabi, inë, tabi, tabi inë, të vijinët Ekshë të mëralë prej ulemavë Ando e këzër mos ta, ta neblizhojmë këtë qështje Për të ledzojmë, qëfletojnë Dëgjojmë për emra për modele, për jetë, jeqkrim e kështu me radhë të satë ka jetu për i muslimanëve e që, të cilat ndihmojnë që neve ta praktikojmë fejnë e Zotë i këte bareke u e te ale njëri u i radhës që se në në në në në në mesin e tabinëve ka shumë në mesin e tabinëve tabi ka shumë njërës neve Zotë kemi mundësime e folë për të gjithë ma dje për këta që ka po flasinë Neve për një ligjera së këmë mundësime e përshqit Të rjetën e tina Mirë për shkoqisim nga disa prej Prej jetës së ti Që pasaj ti t'inzjerim disa prej Prej mësimeve Njëriju të si doflasim sot është njëri zxedhur Një ftyre në dritur Një përshënitet i lard I sili rjetë nga familja Për nga berit tonë Sallallahu Alehi Vesellem Dhe është nipi i Aliju të radijallahu an Ali ibnul Husejn Ibnu Ali Ibnu Evi Talib Radhi Allahu An Radhëflasën për djallin e Husejnit Për djallin e, e Husejnit i cilje është djallin i vogël I Ali Rahasani dhe Husejni Për nga mërë janë sallallahu aleyhi sallam I ka përgëzuar si Zotrit e Të rive në gjëndet Zotrit e të rive në, në gjëndet Thot imam dhehebi ju Në jeshkrimin e Aliut llog pra, Aliu Nibi Aliu këta vëllezër do të përmendim se emrat i kanë lanë në në shfaq duke i vendosur emrat e sahabëve por Husajni tuci ja gjeli Husajnit ja ka lanë emrin Nona Avad e, e opërshkat jo Aliu ci do më babgjush po përshkat Aliu ci sahabë andaj Ali radiullahu an al, i ka disa diem njëri vetë ka im Abubekër një vetë e vajmrin Omar, më në përgjithësi ka Osman, po ne do të gjejmë këtë djem, nga sa edhe nuk u është bopëtere për, për këtë. U është bopëtere konkretisht për këtë personin, çka do të flasim neve sot dhe për disa arsye të cilat do ti do ti përmend. Thotë mamdhebi, Ali ibn Husajn, ibnu'l-Imam Ali ibn Abi Talib, as-Seyyidul Imam. Ali ibiri Husajnit, ibiri Imamit Ali, ibiri e Abi Talibit. Radiyallahu an. As-Seyyidul Imam. Zotëria imam Pra është zotëri Nga se babën e ka po zotëni Zeynul Abidin E ka marë titullin Zeynul Abidin Zeynul Abidin që dhe në dhëmë dhe zër Bukuria Apo ajo, Hieshia e Aluruzve Pra këj Kër qëkoj e menjat e njësë ka pojnë i badet Këj është prifësi A që mga pojnë ba i badet për Allahum Të bare kjo dhe të alë الهاشمي العلوي توت هاشمي nga familja Ali ud radhiyallahu an al-Madani kaytun Medina yukna ayda al-Hussein nawf kanaqa abu abu al-Hussein nanaati le kute nana do ndalemi ngase nanaati o shka kuqata Shia Rafidit kan ba potere per Ali ibn al-Hussein Po pse ata e përmendin vetëm për shembull i Gjenshiat Hasanin nuk e përmendin. Po Husajin. Nuk e rastisht. Nuk e për, nuk nuk e ka rastishme se ata përmendin vetëm Husajin i birin e vogël. Mos flasin për Abu Bekrin djalin e Aliut, por u merrin djalin e Aliut, por Uthmanin djalin e Aliut zatian, kreet djemt e Aliut ata poojnë se ne e don Aliu mirëpata veçoan te ka dy njerëz. Aliu i biri Husajnit dhe Husajin, i biri Aliut imam dhehebiyu wa ummuhu ismuha selametu sulafetu bintu meliki l-feris jes dhe jerd nana ti është zanë rob ka pasë emrin selamet apo sulafa kërëjshba muslimana pasë të jekan emrin ghezale nana e ali ibn Huseini dhe kwa emrin ghezale në islam bësa ka pasë sulafa në në Kone persianve Ka qenë e bia E mbretit fundit persianve Jes dhe gjërdit Ka qenë jes dhe gjërdit I fundit kryetar Përandor i persianve Të sinin omrë khattavi E ka mund Me ushtrin e muslimanve Dhe janë shviru ato vende Kër janë shviru e Janë kapë shumë prej Normal njerëzve e grave pasurive Kemi përmenë gjitha brejtëre Kër kanë arte bijat e mbretit, kanë fanë muslimanët se bijat e mbretit duhet të trajtonë më ndryshe Duhet të trajtonë më ndryshe dhe janë të trajtu më ndryshe Dhe bijave të mbretit, jes dhe gjërë, kër janë zonë për, o bon, si kanë kalu në pasurit e muslimanëve Atër bijave të mbretit, ndryshe nga bijat e tjera, i është danë zedje këta ka ndojnë me e zedjë për i burave Zakonisht nuk jo jë, është danë ajo zxedje Këtëre bijave të mrejtit jo është danë me zxedje Disa prejtërë e kanë djetë Njëna prejtërë e ka zxedje Djalin e Ebu Bekri, Muhammedin Njëna prejtërë e ka zxedje Abullaj Mjomerin Dhe njëna prejtërë e ka zxedje Husein ibn Alin Husein ibn Alin Nga e cila dhe nga i cili Huseini Kalin Alin ibn Husein Pra nana e ti është bija e Husein Krijetarit fundit për si janëve E në këtu mund të pra, kapni si vi Dhe të adini pëse Shijat dhe Rafidit Kanë gjurë në të madhe Për Alimin Husejni Madhje djetarë kanë dha Fisit të Alijut I është putë këtë raja Pozë nga këj djallë Pra Alijut i është putë raja Ska pozë djemë Pozë nga Alimin Husejni Pozë nga Alimin Husejni Bite Ali ibn Husseinit Që ka nërë më vonë Këto janë farefisi i Ali ibn Radiallahu alë Dhe për shkak se nana e, e, e, e sa e ti jo kanë Prej persianove Andajat persianet kanë bojshur me, me Ali ibn Husseinit Thotim om dhe e bi ju kalim në vitin Thuët se pra Supozimisht kalim në vitin 38 Të hijrit Nga hijrit për nga berit Sërallahu Alehi vësillem Thojnë djetarët Ka qenë i pashëm i bukur ka mbi zotru tek aj një ëmbëlsi e fytyrës ëmbëlsi e madhe e fytyrës dhe i kanë dhënë dietar ndodhar në darë domethën kur domethën ka një lloj gjallërie në në fytyrën e e njeriu shumë i bukur edhe i ëmbël në sjellje von ona fizike e tij von i pashëm i bukur e kështu me radhë dhe i ëmbël në sjellje kur e pa kanë pa njerëzit e kanë madhuruar Vetëm gjallë kampo njerëzit, e kam mallku se do ta shoh më disa prej për injorive të tij. Ë, uh, thodi mamdhehibiu ka qenë në shtrovën e Karbelas, në Irak, dhe i ka pasur diku 23 vjetë, thuhet më pak më shumë. Mirpo kur ka ndodhur fit në ja në Karbelo, në të cilën u zhura Husaini, edhe në të cilën u zhura edhe Abu Bekri dhe Omer dhe Uthmani, djamtali. Po këta nuk i përmendin, ata përmendin vetëm Husev, nga sa ta dhjem dhe ka njëmin e bubekër E nëse vërrejt se Ali ju ka pas që dalë e bubekër I bje që ja kalan për shkaktashniës E bubekër dhe siddi ku dhe omerë më khattabit Radiallahu anhuma Ka prezentu në këtë luft Mirë për nuk është marë me luft nëse ka që si një smut Dhe pala këndërshtare Nuk ka luftu me ta Pala këndërshtare nuk ka luftu me ketë djalin Ndërsa Ali ju ka pas Një tjetër djalin Një tjetër nj Në okay, kërë ka pas një vla, i thënë Aliju Ekber, e kjo është Aliju i vogënë Aliju të arabë dhe zë nuk ka problem, jë kanë la në dhe njëherë gjallit, jë kanë la në jemi në gjallit e njën e vetë E kemi përmenjë, në e përshimu djetarë, kanë të muhadithët, Muhammedin në Muhammedin në Muhammed Muhammedin gjallit Muhammedin gjallit Muhammedin Se përshimu babë e ka pas një Muhammed Pidashnis Muhammedin, se em ka thënë dhe gjallit ka me më Muhammed Ajë qëti ka thënë Ajoje, porse muslimanë do të vënë prej asaj dietrës në tërheën kanë psuar shumë rrej për ndryshim. Do vonë ka marr pjesë vaji i vati madh, në cilën zhvra, dorasa ky ka qenë smut dhe nuk ka marr pjesë në në në luv pastaj i kanë vënë leje pas asaj fitë që ka ndodhur, është i njohur e njohur fitë e Kalbelas më rra disapër muslimanëve. E kanë kthim me të njëjtin. E kanë thie Ali ibn Hussein ibn Ali Në medin në pingamberit, sallallahu alaihi sallam. Thot zuhriju, jetari madhi muslimane, thot së këm pa kurashin, më të mirë se se Ali ibn Huseini. Për këtë kurashme, njerë i majmirë që këm pa, është Ali ibn Huseini, rahime, rahimehullah. Prej, gjërëve që ka nërë nga Ali ibn Huseini, janë të shumë të abezër, është kjoj njeri i madhë me përshin, pozit madhe ka taswudu adet no pe mamberi sallallahu aleihi wasellem ka taswudu bi babazat ka taswudu bi babji shedat shedha shomni poetin poetin e firoz ghaqut i cili ka simbe poet madhe më mboy ne kohone umowive ka ndo nhoni pre njerz gallon kushoku nhoni bi khalifa gallon kushoku ku pse malon njerzit ose ka thun nje poezi te madhe cila nje si poezia me me amul ce shur por tali emir hussein tadimam dhahbiu Rahimahullah, thot e, I tha Nafih ibn i Gjubejr Ali ibn thot, i Husejn Tha ti po ulesh me njerëzit që s'kam pozit E se ju kujtohët Shumë bre ulemave Si ata ebn i Ebirabah Ata ebn i Ebirabah dhe zër Ka qenë vrop E para me nëtash vrop E mba nëj aje drejton me zlisën medinë është pak siklet për këta njësë ka janë me familje, me pozita, e kështë mërat Ando e kynë me e thjejë ka pa ali ju në të nejtë me, me këta ka nejtë përshimull me, me ropë të abduhe një omeri apo ropë të edisa të i sahabëve tjetë të satë janë bahu le ma apo staj thotë pëse po ullësh me njërzit ullët të pa pozit ka thonë ali ju imen Husejn e ti menen të fir ubi mëgje leset i hi fidini Unë ullëm me atë që ka fitoj Në fejën ti me me ullin e ti Nuk ullëm me njerë që ka më pozita Unë ullëm me atë shka, që ka Që ka përfitoj Dije prej ti Ka në tasë me tim tjetër O shtë në rëvozuhi Nefi ibn i Gjuvej Pse ali ju kërri me njerëzi Unë pa pozit E kështu më ra Nuk kanë qenë prej fisit të ma Korejsh Makhzum E kështu më ra Prej fisit të sësat Kanë qenë të njore Në atë ko thot, e, Alimin Huseini Arnë Gjami Dhe kishte disa halakate Disa halakate dhikrit Dhe të mësimi të kështu më rad I kaloj krejt Ka pas ulema nërmalt Ka pas ulema të sa të janë Arab Si qështam imam Malikin e, Ulema tjesë sa të kanë qenë Në më me fis E dhe ulema dhe me fis Si që është imam Shafiiju I qëli bashkohet me pengamberin ton Sallallahu Alehi Vesellem Ka pas ulema nga të ndryshëm Thot i kaloj krejt Dhe u uull Tek njëni prej djetarove I cili kasinë në ropë Mirë po ropë ato vëzër kur, kan, kur janë baule ma Janë liru Kur janë liru prej ropëris Janë qëjtë me wali Me wali që edhe më thonë Miq Miq të zëtnive të vend E kanë shprej e këta si mik Nguptimin e Në monë më staharojna Se i në kanë ropë Mirë po dhe në kanë bau Mirë që në kanë shlu e boritë Allahu të bareke Uetë e ala Pase e ka thonë fjallën Të njohër se njeri ju duhet të ullët Me atë që ka përfiton në fejn, në fejn e tina Thua që ki nafje Shpashare ka vendos Shikimin Ali ju të inë Husejni Dhe shpashare ka po duke ullë me këta Dhe i ka thonë Në të sejidun nës Ka thonë ti e zotnija i njerëzve Pikalon kejt njerëzve dhe po shkon po ullë Ishtë të njeri ju i cili s'ka apo zitë Ka thonë Ali ju të inë Husejni El ilmu ju ptega Va ju pte Va ju të labu Min haj Kërkohet, shkohet Dhe Vendohë se njëri jo ati ku është ajo Jo, ja, ajo nuk gjënë ti ajo A kërrob, a së kërrob Nëse ko il, du të mishkuhet Ilmit ati ku e kalam Allahu tebareke wetele. Kjo dhe se ka qenë kërkimi diës e tina Nuk e ka pas problem Me nejtë me njërës e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Radi Allahu anhu Gjemia Ka qene dëshuria Eket shpërdorë nga disa prejtësitët janë quj shia Shia për zëllësht termi qili Në kone se lejfët ka pas Dëmë dhëmë këptim tjetër pastaj Në procesës iper ka arë dhe rrë të kë shiizmi i sodi Shia në atë kohë Shia në gjuhë në arabe që por anë e ka për minë Shia në dëmë dhëmë grup Dëmë dhëmë dhëmë grup Pra, disa njërës ka nda është dhe me kjo joni, këte dojnë në nëma shumë e kësë nëra Dhe janë skrovu familja Lijut, djemë të ti dhe Sydomos, dhe monë, Lozja dhe Khara e Husejnit Me këtë dashuri mosavoni përshka këse E ka pasë namë, qikën e jes dhe gjërëti I cili ka qenë breti persianë Andaj edhe shumica dhe shijave nga janë, janë persianë E se lidhen me gjëra nacionale Njëtëllë sfoval kompost shumë prej telasheve derisa ju është drejtuar nit prej detëve banorëve të Irakut. Pse ka ndodhur kjo sfovë e vezëmit Irak, me si Irak pa çinë persianë. Andaj çodet çodet gjën, se Irakën e kërkoi Irani me eksyje, proshorasia, se shoje si, se pron të tërë. Ju ka thënë Aliu ibn Husaini drejt prej detëve, "Ya ja ahla al-Irak, ahibbuna hubb al-Islam wa la tuhibbuna hubb al-asnam." fa ma sala bina hubbukum hatta sar alayna shay'an shu qit fi al-wazh qalan ali min al-husaini qalan o wa noorti raqut na sela doni na do na doni me dashurit islamit e jo me na dash dashurit te idhujve mos ta doni si idhuj sepse dashuria juve ka kalu et at shum domon osht shumtu sa qi ne po po marrohemi me keq dashuri Në ju atë shumë në ngritë njëve, atë që më atë shijet të të ndojnë se, më më këte janë matë mirë, matë mirë se bubek një më aminë se omeri, atë adhë dhe ka donë kjo të ashurinjëve përna, përna shumëtohë, atë dhe nëse në doni, në doni si njërës të shlamit, e jo njërës të, të idhujve. Kjo ka qenë prej fjalëve të Ali ime Husejnit, radhjallahu, radhjallahu anë. Gjitha shumë dhe zërë prej gjërave të satë i kanë vër Imin Husejni Ka qenë bisejda Dhe shtjellimi hadithet me Mu hadithet asajkoj Thot Zuhriju I tregove një hadith Ali Imin Husejnit Radiallahu an Dhe kure kryu ta më tha Ahsend Dhe shumë bukure të regove Shumë bukure e kembajt Menë hadithin e pengamberi s. S. Ha këdha huditna mu Edhe neve njejt nga është regue Athera Thot Zuhriju i thashatina Unë nuk e shohë Që ta kam të regu Tyje një hadith Vetëm se tyje di ma mirë Nusë tyje nga familja pengamberi Sërëllahu Aleju sëllëm Atër Aliju i ka than Këtë themë të vlajzër Aliju Nipu Nëse tinglon gjithmon Aliju ibn Husein Ibn al Ali Rahimahullah I ka than Zuhriju të mështu i kështu Ka than se Felejse ma la ju arrafu min e dhe ilmi Inma el ilm ma'ruf watawaqat alayhi al-alsun. Ka dhan elmi fort, nukishtai elmi qe pa dihet. I valla do sikur sot qe i shohim njerzit, sprovohen me filozofia, me logjik, me kelam, dhe thot e di se un e ki, kjo informata është e sakt, nuk e di kur kush, po kjo e vërtet. Çikoi Ali thot, elmi nuk kush ka sfift. Elmi është ai që njih. Etë qe duhet paito për, për ta. Ado për shumë bazë, ne kur e prezantojmë Islamin. Cili në Islam e do prezantoj? A do të thënë kur ku është një gjë? Qoftë edhe nëse është një pjesë e Islamit? Jo, shumë diaftar kanë thënë, janë pajtuar shumë ulema për shumë hadithe, si hadithi i Xhibrilit. Alayhi sallahu alaihi wasalam. Mal Islamu wal man iman wal ihsan, çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani. Që duhet të jetë baza e Islamit, të synedi, i thrasim, i thrasim njerëzve. Nëse duhet paraqitet feja e Allahut te varet që O Allah e unifikua. Alla Sheikhul Samdini i thot, nuk ka ndonjë meselesë, si nëse sahabët e pejgamberit Allahu al i sallam kanë në polemik. Ka thënë vetëm sa ajo përfshihet brenda për sunetit të pejgamberit Allahu al i sallam. Një hadith, sahabët e kanë kuptuar në tremendime. Një hadith e kanë kuptuar në tremendime. Dhe këto tremendime janë shpërndarë nëpër dunë. Këto tremendime duhet trajtuar si pjesë e sunetit dhe përse njana është të pejgamberit, as të çellumë. Njëna është e çellumë. Mi po nëse sahabët kanë polemizuar, zot. Nëse lënduet me shkuar besimtar, atë çka është më grumbull. Anda shuo Ali ibn Khader, thot, thot ilmi është ajo çka njihet, e join keq. Dhe është ajo çka djuhet e e paraqesën të unifikuar. Anatë që këtu ka thënë prej asaj që ka thënë modest në kërkimin e ilmit, e diskutimin e ilmit, të cilën e ka diskutuar me ulemata të asaj kohe. Thot Ibnuh, Ibnuh al-Ansar, thot i dit prit ditve u kal në vizat ofres tepjes Ali bin Hussein. Dajse do të u falë në seiste. Njerëzit bërtitshin. Ja bin Rasulullah, "Ennar o biri i dërguarit të Allahut. Ata i thën bin dhe nipin. Ta labi thën bin, edhe edhe nipin. Ka don o biri Rasulullah, biri i dërguarit të Allahut, o nipi i dërguarit të Allahut. Ru ju zjarrin, largoju ju se zjarrin, thotë nuk e ngriti kokën derisa u shoh zjarrin. Dhe kur dulë i ashtë I thamë pëse nuk dole zjari Ka mujtë me të kalë zjari Ka thamë Ka thamë isha tjetër, i angajuar me zjarin tjetër Më të të shabijat i zjarin tjetër Më dukë kur gjok i zjarë Ali i min Husejn i vezër Nuk i ka morë rafsisht titullin Zhejn i Abidin Më të ka pasë dhe një emër tjetër E kanë qujtë zekij I pastor nga sjellët e larta që i ka falzuar. Vallahi njeriu që lezon të, të sjellë i dogut vetja më i më i vogël se miza. Por njeriu i sinqert, që lezon të jetë shkrimë. I dogut vetja më e vogël se miza, si ka pas mundësi që më po bëq kta dhe mund ta provosh jetën në përditshmëri që mund si më po vajo. Nëse frikën e vetë dhe egoja se ki mundsi më e zon vetën diçka, provojë banë një sjellë nga Çifti këtë si Ali ibn al-Husajn dhe për e tytojve që i ka pasë, ka pasë e imenim se gjartë, a i cili bënë sejtë dhe shumë. Rahimahullah, Allah e më sherofë. Thot, imam dhe hebi ju, kështë e frigën për Allah u të bare kjo e të tala shumë, este me kujdes, nuk kështë e njëri cili hecë pa, pa kontrol, hecëte me, me, me respekt, dhe kërën ngritë të për namaz, ju dritë të i tërë trupi, Dhe kur mirë të abdes, zverdhej Mirë të abdes, zverdhej Dhe kur e pyshë që mëse po zverdhej Dhe pëse po dridhët trupi Para se me njësë namazin Ka thanë Të drune bejnë e jedejmen e kumë u e men unë e gjitë Ka thanë Ajenit e ditë Para kujna ka me dalë Dhe me kanë ka me folë Kini vasë kohan Allah njërzit Kur dalim e njërit madhë Veshet e njëhet E lihet E tutët Qa kam bitanë Qish kam e folë Wallah e njërzit kur dalim Më pa ni gruaje dridhën. Dridhën çka kam i thon, çish kam i thon, kur dal me babgjishin e rad dridhën. Pse? Sot sedija kam e pranuar, s'kam e pranuar. A do të tom pëlqejnë, a do të tom pëlqejnë? A kam u konaj, domthon te kaj të syritina i kapshë më jo. Pala mundon njerëz dalin para Allahu Xhelalu sikur çajë. Ado kur e ka bëj çë dridhësh, çë zverdhësh, ka thonë a e dini para kujt kam e dal? Para Allahu Xhelil Xelalu. O njeriu valla kur lidh namaz deri para Allahu Te Bareke u te Alla. Ande gada në pingamberi s.a.s. Kur me robi mërë të këvirë, Allah i drejtohet. Ande gada më shqire anës dhe më sangrit e godë në Kili, po, dhe në lartë. Kili pavde se përshimu. Shqa që atë neve, u mëndu të mikhtin modele praktike për të kuptu. Me shkutimi në njërit ma, me nejt me zlis, edhe me qukri në tërmah. Që shqibje? Ose më këshirë anësh, nështë të më këshirë anë, ose më kërujt. A ka me të noj, këta Nëjë të full me muërë Ose kimi i rapi sinit Në dhe se sahabët e pingamberi sëllëm Nipa të sahabët të abinët Nëse Husejni është sahabët I pingamberi sëllë Allahu alaihi Ate e ka dhërë A e dini Para kujt ka me dhërë Nëse sot sa ka ra namazën Sa ka ra namazën E pinga... o, dhe të ata që ka falë A e shjojnë në namazin e pingamberi Të sinin e ka falë pingamberi sëllëm Ako po sahabët e të, të tina Urve të bënu zubejr Ju prej e kama me shar Me qka e, e, e mujti këta Me dashnine namazë Me dashnine dhikrit për nga bërri Të Allahu të bareke U e te al Ata dhe qëtë ka qenë Nga modhë njëri qëtë ka posë fri Gëllahu të bareke U e te al Qëtë është të kërë Se Ka është njështë bidit dhe Nga medinja për me bëhaq Dhe omra Dhe Thotë transmitusi Ahrame Nga imam Maliku ahrama alil alhusayn falam ara an yulabbi qalaha fa ughmi alayh isnis me ihram por me bawh hadj dhe umra kur nisme bawh talbiya labbaik allahumma labbaik ughmi alayh ushal alivanus wa saqata min naqatihi dha kara ngadelja etira edhe kjo nuk nga pas me go film kthengon reale tatina sikur shum per njerze qe do ta baren nga nga sima se jan via to holla me sati icili alivanosë, dhe banë vejpëra dhe mënë, që aludojnë për frikën për Allah u gjelluarë, dhe mes ati i cini dojnë me imitumë diqka, K ka dadhime dhe sëtë, vetëm zemrat janë ato dhe sëtë, e përcaktojnë këtë sinceritet. Thotë, dhe më është le emruar, thotimë më maliku, se Ali ibn Huseini i ka falë njëmi reqate në atëm, njëmi, përshërisin, elfe, rëk, atim, njëmi reqate, Natën Dhe për këtë arsioj Ka mor emin Zeynul Abidin Emon Bukuria adhurimit o, o njëri ju Sot suban Allah Dyrë e qatë një falët aman Tëtër e qatë një falët aman Këni pa qëfar fladit Vjen Një falë far Atmosferet Ti e ndini Pari e ndina ta Këni pa kurë kur dhe ndëgjon Një Kur'an me Zotë mirë Qëni di me lezu mirë Me të gjvitë mirë Me Kur'an zonë e, Edhe Ti për cilt Do me thanjet Qësht Kërë e përëtën, që që e letë zonë për nga mëse në Kur'anin E për tëllë të e ma'na Kur'an i ka ma'na dhe zonë Elhamdullillahi Rabbil Alamin Jo Elhamdullahi Rabbil Alamin Elhamdullillahi Rabbil Alamin Nëse Nëse ledhuzi e për të tjelë ma'na E komunikon ma'na Ka zonin e bukër Dhe shka, dhe mënë, frikët e aaj Që fa në ma'azë e shë në zë raj? Që fa në ma'azë e shë në zë raj? Në ditën e Pentagonit së së cilës i shikonte sahabët e tij, i cili e ka zonën e mirë, tonë lexo Kur'an të dëgjoj. Ai sa i thabullallah mësua të lexoj Kur'an të dëgjoj. Ai thajë ya ja rasulullah, ti ka vetëm ta lexoj nga ta lexoje pitipun do më ngur. Do të jani sa më lexuaj gjatë derisa mbyndasur në surën Nisah. Surën Nisah, përvojë. Do të sa derisa dalau duke skuam nisën surën Nisah, pishë kanë nisë Ramazan. Për një me zlezega ka, ka lexuar derisa thot kur mrin te ajete Tu do, met, do të ket halli njerëze kur do të dalin ditën e gjykimit e ti O Muhammed kanë më këna më të burdë shmtaq kundër atyre. We jitna biqe aleihim shahida. Do të marrim ti O Muhammed argument kundër tyre. I thapë anshram, nale. Dhe ja thot Allahu Resulija pa as duke çojt lutë. Pse pse e ka thënë nale? Para më ndodhet se kan ton dietar dal pejgamberi alayhi salatu sallam, do të më kanë argument dikush më i zjat. A i thotë, përshimën si dhotë, diku i Gjozovë se këmë ditë Mohamed falë, a e ke përcil mesajin po. po Poja e këti ozë zjarën për ta A kuptoni? Poja e këti ozë zjarën për ta A ndër të nële E se s'ka dash për i nga me se me ka pasë të abiatit e, e butë A ndoj dhe zërë, ozë qujtë zëjnër e abidin për i badetin I badetin e madhë I badetin e madhë të ti Thotë ta usi Ta usi për kejsen Ndo shtë për këtë njëri, për të, të doflas qëka bërë, qëka bërë, qëka bërë, qëka bërë, qëka bërë, qëka bërë, ato jo që si se di në fejë, ta usë jo më hadith, edhe i fejë, edhe i Kur'anin, mi përë po ndryshon modeli praktike, nda qëka bërë, ndështë qëka bërë, ndështë qëka bërë, modele praktike, Un, e përë cilë ato të një dit, dhe shkoj, shkoj në qave, dhe thashtë, ta dëgjoj qëka po zvoglem i fjalës apt. Po sigur kur themi emër libër, th, libër, ku e zvoglojm. Ëm um, siguri ka thon, o oh, Zot, ki robi vogël i joti. Ka ardë në dorën tënd. Java. Ka dhan miskin ruke bi fenait. Një miskin ka ardë në dorën tënd. Sa iluke bi fenait. Njëri që i po lutet O Zot, ka ardë në dorën tënd. Fakiru ket bi fenait. Një fuqara ka ardë në dorën tënd o volitant e din çka doman sukur bejullah fat paus e pa sha allah nuk kam pas doni zot e qe u lucha me kë duat alimin husseinit vetem se më qënë Edhe më këtë më njëri ju me nje armucen ke mesja a do me largoj ke bara un njeriu do te u ul para allahut te bareke te ala qe ne vote se njerut po do ne pa na duaje çshe pa ne duaje o porule para allah ai ai tregov allah, allah se si porni me eki do von ket pun çe porni me po duot ty e ke po me ta krye Allah u jallal u azzat, ka thonbe nga me Ali alayhi salatu wasalam, Allahu i vjen marr me kthi durr te robit shpras. Cila durr? Neon e celi ve çonjë çto? Durr te zat punime, ai insiston. Që ne pa zot, ne jeni me lutme i sistemi ato kena me avot e çish. A don se ska. Po para me Zoti ju subhanahu wa taala. Ana nazal ali u ibn Hussein, fa tawsi amorak edua pe ti, mka bo shumë ke. Mka bo shumë Kaj, nuk dhe prej, kanal nga Huseini, thasht, është të vëzër prej gjërave të satë kanarë nga Alibën Huseini Tha është historikë shumë e madhe Nuk kemi mundësit dhe është edhe me përfëshit të të tërën për njëllë gjëratë Ka si njëri i cili ka arë në transmitim Njëtshin familje i kam bajt me sadaka tinza Kur kush nuk e gadit Atë shumë, atë e kanë posë e Alibën Huseini se ka posë pasuri Ka posë pasuri Dhe kan thon ky ka para asje. I gardhas vetëm se kan tan, ka para asje. Nuk u shtecu për kët punë. Thot ë gardenga ë Ali ibn al-Husaini s'e e ka bajt çesën dhe ato ba von uh, vend ku i kan bajt uh, ushimën, i kan bajt në shpinën e tij dhe natën ka dalë i ka përcjellna në, në për familjen. Dhe thante, dhe më thante Sadakaja në terërin e natës E shuan hidrimin e Zotit Kjo është, dhezër, sh shumë fjallë e madhë Ka thante, inë në sadakate Fi se wadi lejli Tut fi u ghadha vërrapp so, ne, Neve nuk i më ojmë sadakat E të setë Banë me kamerae, me facebooke, me twittere Me, me kështë më në Mi për dhezër, për me shuit hidrimin Allaho Për më pranua Allah, ka disa prej kushtëve Ka disa prej kushtëve Qa ka than? Ka than sadakaja Qe jefët natës, qa kur kush Eshvun i drimin Allahu Gjeli Gjelalu Allahu e do këtë pun Gjeda shtu lezër, thot Banorë të Medinës Dhe mon, ka qene një orë Se nuk po jefët sadaka Deri sa, kur kanë ndru jet Një qënë familje Kanë than Ku shë kanë arë sadakaja Kanë thonë, ka dekë Alimën Husejni Kanë thonë, ajna përsa fërnizua Ni qënë familje, kur kanë kan drujetë Alimën Husejni Kanë reagu, kanë thonë Përsis po janë Moskush Ato kanë mëndu se shtetja, po Medinja, po Gretari Po, po i vje sadakat Dhe kanë thonë, sëna ka arë, so Kanë thonë, Alimën Husejni kanë drujetë Ata e thotë, e, e, e kemi pa Se shumë për i sadakave Dhe se kanë mëndu sa i sëpojek I kanë thonë, natë O zërin e ka kërkuar rizallahu kunallahu te bareke we taala. Ne vetë ditve e ka dëgjuar hadithin, a din se kanë transmetuar e Buhureja dhe ka shkënë në Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thane alayhi salatu sallam men aqtaka nesmete mu'minatan aqtaka allah kullu 'ubr minhu bi'ubr minhu min an-nar. Ka than sallallahu alejhi dhe sellem, kush airon një shpirt besimtar, nëse rrob Allahu ja liron për gjithë të organë që ka ja ka liru të aj organin e këti dhe gjimtyrin e këti prezjarën hatta fërgjehu bi fërgjihi deri sa edhe organin e ti për organin e ti gjimitarë në më pinga me që samë thot ku njeri e ka një ropë, apo e liron një, një ropë apo e liron një të bërgost për këtë trupin e ti, Allahu e ti në ditë një gjimtyrin ja liron pëzjarën se dhe dhe me liru njerëz i prej ropëri së ka qenë punë e ka tho dietar kjo vlen edhe fort për, për lirimin e të burgosurve Allahu i leroj të të burgosë të muslimanëve. Sot deri sa kur e ka dëgjuqet, ket hadith ka pasur shumë shoftor. Nuk nuk di përmend shumë prej, mundimi u kthi historia, ka thënë domthonj çështje në veti, shumë domon numri i madh shoftorë që kanë pas këta këta njerëz. Kur e ka dëgjuqët hadith, ai ka liruar Robin Matmir çka ka pas. I cili u shmor në shorbim Me 10.000 dirhem Më veç kër është bleja Me 10.000 dirhem Që kur me thonë përshimu sot 20.000 oh, euro, 30.000 euro Tjeg e blejni një, një material Do gjonë për sadaqa dhe matë mirën e mërqeta Dhe eja për hitë Allahut të mbareke vëtë Adë Al nuk ka e zituë me dhanë Sadaqa dhe me ndohë pasurin për hitë Allahut Të mbareke vëtë Thuët nga Amr ibn i dinar Thotë ka hintë unë një ditë për ditëve E... Uh, Kërka qenë në momentin e vdekes Muhammed ibn Usama ibn Zeyt Muhammed ibn Usama ibn Zeyt Kështë është bezer? Djali i Usamas ibn Zeyt Se ne ka qëjtë për mësëm Habib apo Hibbu Allah E Hibbu Rasulillah Ata se ne e ka pos të dashur për në mëmbëris në selim Në mënë më kjo nipi, nipi atina Thotë kërka qenë në shtratin e vdekes Ka fillu me qaj I ka thonë Aliju Alij ibn Husain Pse po qajnë? Ka thonë po vdes dhe kam borqë Ka të në saj ki borç, ka të në ndikun katërmët mi dinarë, katërmët mi dinarë, katërmët mi, ha, atë janë mëjë dinarë me lira, një dinarë, një lirë. Në ndikun njëzet të rrotëmjë euro, apo sa banë, atët së të mirë e marri, më saksishtë, po pasurie e marrë, ka të në kanë borç, ka të në në e kryrë, katërmët mi dinarë, ka të në e ka patu qajtë, Muhammed ibn Usemen, ibn Usejti, ka të në mëse qajtë, ka të në jam të Kanë borgjë, kanë frigurë borgjët Me shku me borgjët e Allahu të bareke Vë të jale Ka arë për i fjallëve të se dhezër këtë Që këtë fjallë më në mënë është për i fjallëve Për për shkikët e mija Fjalla më e mija Që e gala Ali i minë Huseini Në shumë prej Asaj që ka njerëzit e quaj Sinceritet e dashuri e vëzri e kësëmëra Ka thënë Ali i minë Huseini Unë Allah, të rëprohëm prej Allahu Që t e pastaj thamë o Allah japja gjennetin këti ndërsa në qështjet e kësa i bote nuk i ndihmoj unë jam koprac mi dham pare këtë dunja a i qoj dur ka Allah o Zot, japja gjennet vjen marë prej Allah e nësër kur dalim para Zotit a i do të më thot si kur gjennetit të shrekam dur të tua në dunja si akëshevam Amon, ti kër për dhu Allah, dhjepja gjennetin muslimanëve, si se kan, gjenetit, e i sinqerë, se ti më kanë, me pas në dorë gjennetin, që e kje pasurin të anë, aja jepë, e dimë dhe se, ma dhjena pa e pas në dorë, mundohme i do, onë skisën e, pa e pas në dorë, me pas në dorë, që ka banë? Në dojë qikon njësit përshimur, që i shkanar dhe se farë krize, gjennetin e ka Allahu, në volnetin e ti të plohë, aspe inga, beri, alisa, asem, opo na se zëdot në fjalë po mundohet aty me të cilm mohabeti thot Alimul Husaini tiç mi than Allah o zot je pa këtë xhenetin a unë si ja para në ti nëse ti e ke qopras me para se e gjin dot para me në xhenetin do të thot kriterët e sinqëntetit kriterët e veprimit pa Allah ta ata vënë tëra do të thot un bëj dua për ti e çemo që dua duon do mod me me vepra andaj do të thot ka çem për njerëzit që e ka e ka ë ë jalrua sinqeritetin e Allahut te bareke u taala. Edhe bete kanë vete, për Abu Bakrin, për Umerun al-Khattab, qaliallahu anhuma warzaohuma, i kanë tharë çfarë pozite ka pasur Ubeku dhe Omerit te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, që qonden me dhënë i Madinis. I ka kthyë njerëzit ka marrëza, ka thonë ççkëto. Që çfarë që pozite ka pasur Ubeku dhe Omerit? Kjo vlen për çdo njerë i cili mendon se Ubeku dhe Omerit Për e atërët se të janë të ndikuar nga shijat Më strasin për shijat Për e atërët se të janë të ndikuar nga shijat Qëfar Ali më Husejnë më Ali Qëfar pozit e ta Abu Bekri dhe Omeri? Që? Ato Allahu gjelari bashkon ata në varë Në gjithë i kanë farejzat dhe zë Medini kanë gjithë Abu Bekri, Omeri Radi Allahu anëm anëm për ingamberin a.s. Ato i dalë Allahu gjelon në kjera Hasha dhe kella Ata ka qënë dë njerëzit Dë mir Po e se ka më daj që tu ju shpërgjit njerëzve në, në këtë kët meselë Kërë e fjallëve të së ti ka thanë Ka thanë o Allah Kërkojmë brojtjëm tane Që të zbukurohen prej jasht Në mundon e jashtja ime të jetë e zbukuruar Nërsa e mërënq me ime të jetë e shëmtuar Ka thanë o Zotë Kur po baj keshë, ti po më banë mirë A dojë kur pëndohëm, më pranë A dojën për baj gjunahe, ti po silësh mirë E nëse pëndohëm, Allahu gjelë gjelalu me na trajtue me të mirë Gjitha është nukarë për doave të Haribin Husein Ka than, Allahu më latë e kin nila në qësi Ka than, o Allah më sëmële në forësat e mija O Zot, më sëmële në forësat e mija E të dopësohe me të rëno A gjëzë anha E se forësat e mija së kënë mundësime me mbaj Ka than, dhe më sëmële në forësat e kryesave e të mhumbin Pra më dhe zënjëri ju në mejtë në, në, në halin e njerëzve Ako më në të ime vazhdojtë Më Allah me të lanë, me forësë në në stane, dëshdojtë Cikur në në stane, mi thane, më bajë, më ruja Kishtë me dëshdojtë Ato në shumë për se lejfi të kanë thane Se kër dalë për Allahu Gjeli Gjelalu Me më thane, zoti, apo do me të lanë, në gjikim në në stane Kështë të, të në njohë, zotë Ti, në rahmetin e ma Në anë e kështë i punë në gëtë atë ditë Ato i thotë, o Allah, mesulene, forse, Një dhe për ditëve, ka pas një kacafykje, ka përmeni ma më dhe Ebiju dhe djetartë të tjerë Ka pas një loj kacafykje, të doa përmeni nga dobitë, me djallin e agjështi Aliju ka pas, thash, dy përre djemëve të sështë ka qenë sahabe, Hasani dhe Huseini Hasani është i madhe, Huseini është i voghe Nikon një vjetë i të shkaj kanë dërmjetë Hasani ka pas një djall, e ka pas një Hasani Hasani bilja Hasani Aliju Ibiri Husejnit Një ditë për ditë dhe o shërruk me djallin e a gjëzvet Hasanin Abo, me djallin e mi gjëzvet Thoth dhe Fa fjall Trana Hasanin dhe Jaliju U zbraz Thoth dhe shkoj Kur ard Nata, Aliju Imin Husejni i ka shku të shpia Nata Thoth Dhe Ka mëndu Hasani që tash e ka prit momentin zbrazët ky Ka prit natën dhe zbrazët ky Tho dhe dola jash kur për shoh Aliju Të birin Husein, gjallin e agjeset I ka thonë jebë në ambë mi O gjallin e agjesetem Aliju, i ka thonë Hasani I qili u zbraz timin Nisa prej ofendimeve Ka thonë thon, inkun të sadiqan Ve ghafar Allahu li Që ato shkam i thave prej ofendimeve Si tjetë qashtu Allah i më falë E nëse ti s'ke folë drejkë, Allah u folë t'i jë. E selamu alaikum. E selamu alaikum. Kale, feltezemëhu Hasenun, wa bëke hëtta rruthi e le. Thot, filloj Hasanin me kajtë më të madhe, duke i kërkuat dhe lë. Hunët të ofendo, dhe tash, dresa ka ardhë, është zbrazë, bashkëtur, është zbrazë, farraka. është zbrazë, këtja ka thënë? Shëko këtja ka thënë? Çiftet çasto vallai mfar, asim mosjet Allah si të falte. Nuk i ka vënë simësjet çasto Allah, inshallah ta thën çafën më një herë. Ti ston disa njerëz, o Zot, armish largon me kuj diçka për xherave, vallai njerëzit nuk nuk i njohin këta të njerëz të cilat kanë frymë me rahmetin, Allahu të frimme, me urrejtje, rahmetin Allahu të e Allahut te bareke وتعالى. Ju angonëse kanë marr frymë me me urrëqe, kanë marr frymë me rahmetin e Allahut te bareke وتعالى. Për çfarë gabojë zot prej xherave zot janë përmendur Ali Iban El Huseini kër ka esë rrugës në Medine, me kafshën e tina, me, me devën e tina, kur nuk i ka thonë dikujna, shlomar rrugën. Dhe ka thonë, hua mushtarakun mushtara lejseli e në unahi anhu e haden. Ka thonë, u dha është e krejtve, së më takonë, nuk i thonë. Pse e kam përmendjetarë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t I kanë pasur disa dy tre vete kanë thon rrugën, rrugën, le rrugën. Sikurse që e bllokojnë një qytet kur hesni. Njëri për përpëgjera njerëz, kushdo që ka prit njerëz me pozita. Mos flawsim bursolave, por an kaluan, shloan rrugën. Fot transmetushi kur Ali me Husain nuk kërkon të shamon në rrugën. Pëdrua e ketë, ku do të vjen e rreni, atëherë edhe e ecë. Përgjorma më interesova se si kanë thon Ali e Husain vetë më ka përfundoi kaqen doon se beyt besan Firazdaq qe Firazdaq isht poet nihan Firazdaq me qeririn dynjesa tan shty poeta te mbojt muslimanve se njeriu ku lexon poezite tina doze shapse Allahu xhelalul ka krijuar taka te fuqishme taka te hadithit taka te thjes te taka te kuranit se te kamse kuranin taka te poezide qe somo as ju sara ve njer te mto te muslimanve fod nit pe ditra ishami ibn Abdul Malik gal Abdul Malik Para se mu bo khalife për pak kohë ishin na hax. Dhe po bën tawaf, dhe ju e dini atje është guri, nëse ka mundësi më, më prek, prek do është di pjesë e cila çuat dora. Sëna ka popin gambëll sallallahu alaihi wasallam. Por kur veshmi te guri për mu prek, nuk ja shlonte Ishamit kush kur goj rrugën. Nuk ja shlonte kur goj rrugën, s'i thalli aty, aty është punë ibadeti nuk aty nuk keti, atje me ihramin e nuk ia as khalife as kurja edhe pështër ka qenë, në atë kua, u e li unë ahët, ju që i tojnë sot, shumë për e njerëzja, u e li unë ahët dhe më dhonë, pritët më bëhë ki khalifë, më dhe të gjalli khalifës, thotë dhe kur vindë të një njëri, e qenë alimin Huseini, dhe kur më rindë të, të pjejë sa përme prej gurin, u së vrasë të gurin, ju është lu njëzit rrejnë, më në urnohë, dhe, një ditë p Në mund s'pa shle në urën, ti a shle në rrungën Atere, firez dhe ku A këj firez dhe ku, vezra konë poet i këtina Poet i vetë Firez dhe ku janë është poet ju me uive Dëmonë, ja du me likin i mërëvanit Thot, edhe tha I pyjti nisa njerëz Thot, së njohë, së njohë, uke di Vezra atere nuk kanë jetu njerëz Thot, kejt me pas profil e di ku shokit Nuk jenë interesu e shumë Për njerëz dhe monë, si që një interesohet Sot me ditune, Shumë për të një tharë nuk e dina Thafira Zdaku Unë e di Mirë, për kër ka thonë unë e di Kër ka shprej njoftimin, ka thonë kështë E ka thonë poezij Hada alledhi ta arifu al badha'u atatehu Wal bejtu ja arifu hu Wal hallu wal haramu E shpoezijat më në këtërin kar Ka thonë, kjo është ta i cili To ka, e cila prej e këtë në qabë e nje Ok, është njëri njoftë shumë tërë Ka vend dietar kjo poezi është e madhe dhe më shpjegon më konkret. Ka ka pas për çellim se babai i kti ka hedh këtu. Babai ti ka hedh këtu. E babajësh i kti Muhammedin sallallahu alajhi wasallam ka hedh këtu. Ka thënë vetë, shpia e një, çapja e një. Ë një vend i hallad dhe haram, do më godh haramia dhe jashtë haramit. Hadhabnu khairi ibadillah kullihimi. Hadha at-taqi an-naqi at-tahirul alimu. Do të kurë ka lezuket poezi, Isham mirvozushon. Ka thonë burka, me qire ka shtim burka Ku e i pen qimë njëri Një pi për nga beri sallallahu alaihi Ka thonë kjo djali i njerit matë mirë Të robët Allahu të barekja Pa për jashti Ka thonë kjo është tagvalia I pas tërti I qil tërti Kodra e dijes Pase ka thonë I dhe raet hu kurejshun qale qailuha Ila me karimi hadha jen tehil keramu Ka thënë kure shofin kure ishtë Thot njani për tënëve Këjtë fisnikria Funin e kote qëkje Fisnikria kër të nalët Kër të mungshët Mërin të Alimën Huseili Rahimahullah Pase ka thënë Jughði hajaën Më jughða min mehabatihi Fëma ju kellemu illa hina jeptesimu Ka thënë Eul shikimin Aliju prej turpi Ka njeri tërshën Përmendu Ti një ritursh nuk ka nuk i ka shikuar, nuk i ka shikuar njerëzit. Ka thënë dhe kur shikohet pe njerëzve tjerë, madhrohet dhe kur kush si fol dor sa të keq. Jan tut nje bfolja. Jan tut kuptimin tut. Po kjo kushtimisht, respekt. Jan tut mi voj dor sa ka keq atë kanë bë u jum me me fol hada binu Fatime in kunt jahila bijdhi anbiyaullah qad khutimu. Ka thënë kjo është i biri Fatime se ka për çdo lëndë. Nipi Fatimes, jori Ali Fatim. Po Arap po e përshkruajn nipin edhe djal. Ka thon këjo i biri Fatimes nëse sjet e dit. Ka thon me babgjishin e kti janë fulos pe ka past. Ali sallallahu alaihi salatu. Sara. Nëse kjo e ka babgjish Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo po di mëmdhajbiu është një poezi e gjatë kur e ka kriju poezin ka thon Hisham ibn al-Burq. Kur e ka shtin Burq Ali ibn Husaini I kamur 200 dirham dhe ka thon, faleminderit për poezinë. I ka thon Firas Daqi, ka thon kthene po, ktheni këto parë. Ka thon se nuk e kam shkruar atë poezi, po spi hidhrimit Allah për Allah dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se kur tha ky kush o ky? Po nuk nuk ta kam shkruar poezinë për ty je, e kam shkruar për Allah. Atati ka thon, e diçë e kishkruar për Allah, Allah e dini jetën tan, Allah Allah, Allah Allah e dini jetën tan merita. Pastaj ka, i ka pranuar Por kjo do të zgjatë shkurtimisht, unë historia, unë më lexoj, unë më kërkoj, por Ali ibn Husajn u Ali, aga jara e ndritshme kanë ndruajë jetën në vitin 4 të Hijrit. Kan ndruajë jetën në vitin 4 të Hijrit, varri i tij është në Baqia. Baqia është vendiku i albarosh shumë të sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fad imam Zahbiu wa la baqiyata lil Husaini illa min qibli ibnihi Zayn al Abidin oti më mbëdhëbio aktuar gabim ndërtuar të thekir se nuk ka fis apo nies apo nipa që kanë mbajtur nga familja e Husseinit pos nga Alia. Ali ibn al-Hussein ibn pra, familja e Ali radiallahu an, pra nifut nga nga kjo nga kjo familja e nipit të tina rahime rahimehullah. Do të sa i bërgjëmë mysimeve kemi shumë rendësi për kohën që na kalojmë dash historitë e në kaloj, historit të tina janë të çëmta i bën më disa në A gjeli në shpeci E para vezër është Ljotar kanë thanë njëri ju duhet të këtë kujdes Kur ullët Dhe me kanë ullët Sot njës vezër ullën për me kallu kohë Kujtë muje Nuk ka standard, nuk ka kriter Me kanë ullën Shikoh kër i tha Ne e fi i më një Gjubejr Po Ali, kësot një a njëzë mësullë me si cëllu Qka tha? Unë ullë me ku ka ilë A ka dobi për fejën tim? A mësojdi qka po? Oh Rabb, oh Rabb, jamë sjeti. Oh Rabb i Allahu el-Jelalu. A daj ne zëh zëh so duat tonë, premtime që ka duhet të marrën. Dhe plus kush ka qenë që njeriu dësen. Ande qalam viraz zaqi, ta'rifuhu ta el-Badhha, toka e një. Toka e njër, njëri më. Mirë po me gjithatë ata ka qenë njëri modest interruption. Von, ka qenë punonë natën. Sadaka e ka dhënë natën. Nuk ka dallaj më thon, pse po më akuzoni se jam koprac. Çi do të thonë njerëz apo Dëni nëse ju ol prveti me një rrallë dalmi Facebook, ej mos folni çështoj. O leja çka mbet për Allahun te bareke وتعالى. Nëse na zgjonini ja jabonani deman, në kundërshtim. Çka jet për Allahun xhelal. A do e moje diçka gëllti të ka për dië diçka ditën për Allahun te bareke وتعالى? Anë laza, prinë si ka du të nxjerrim është xulus, me xlis, me ka dalë me xlis. Me ka dalë me xlis. Do të deri me me pa standard, me kanë dalë me xlis, pse jeta është është është rrejt. E dytë laza është Dashuria duhet jetë për Allah Qa tha Ali Hussein O ba nërthirako Si të na duni, duna për fej Asta duni për gjera tjera se Kjo dashnija o ba mare për meve Kjo dashnija është bë mare për meve A dhe Allahu gjelok ka mërmenë Në Quran Një dashnije cila e ka randu Të dashurit Atët cilë është thirë në dashnij Tile shtajt Se s'fyrën shumë miljak njësë thirën taj e dashurit E që Allah u në ditë në gjikimi të tapy. Ha, e kënë që të qështu? A i disë nëzotë Allah u të bare kjo të tala. I s'alë, i s'alë, i s'alë. Sa njërzje e dojnë gabim? E që e kanë ranuën të e dashë gabim? A dhe e dhe zërë kanë dhënë njësa predjetarë, dikush do, po zdimët dashët. Ka thonë i më më shafu iju, o amin e lëbirri uko ka. Dhe ka dë një hadë të ba mirë bankeqë. Të ba mirë bankeqë A në duniformi për fe. Andaj edhe këmbën për sicellëse, për hoxhë, për dietali, për hafozin, si ta duash duje për fe. Mos e duj për të një interes jetë, se në momentin që akuptë lidhja, ata ndryshon këta, këta çaj. Andaj se do për Allah, kam vajtuar se Allah oj dall gjithmonë. Andaj besa çaj e kam thënë, duum në tham, me këta kriterë, për hir të Zotit te bareke vetal. Etëta janë të vazhdimëse, fash, tu jdom se duhet mundar edhe me edhe me gjora të tjera, me jetë mardite tjera, i bësh po, shkurtim ende pse si kona ka kaluar. E të rejtë adhezër, madhërimi Allahu Gjellalë në zemë. Ne vedim se, oqëftirë nga me mërinë ato dërejgje, me mu zverë për Allah, mu të drirë për Allah, e kështë mëra. Në një për së fakut të kujtojnë madhërinë Allahu të barëkjo dhe të tëla, se kër jetë u mora adhezëdhezër, kemi darë për Allahu Gjellalë. E kër e, namaz, të lidhësh namazë, kemi darë për madhërisë më të larë, të kamë atë madhë se Allahu Subhanehu, Njëri du të madhronë, Zotin e Vecu, Hanë e Hu Njëri du të madhronë, Zotin e Vecu, Hanë e Hu Njëri du të maksimumin e ti të hargjonë në, në fuqit e nefësit dhe, dhe zemës dhe trurit e ti që tjeti pranishën me zemën e tina kër është u falë namazë Njëri du të shiko, ali është modeli mëj malë të si është zverë të morë avdes Ka të nga, e dini ku kam e dalë Shumë shkurë të ka, e dini ku kam veç Muni me para me nduji u kur Adaj dhe e të përmison namazin tonë Duk e u mundu që Ta kemi të praniqme Madhështinë Allah të bade kjo tala Dhe mos bojmë levizje Pësirat levizje për nga mbejri Në një prej hadithet Të sakët dhe tisa i Bukhari I ka qujt levizje Gjeri Ha? Jen kuruhu në krah Ka të më jësën namazin mëna fikët Ha? Ha me skepë Vetëm në më shonë Sigur Gjeri që i më shonë të okës Kina ma zëzër është në rezikë të Allahu të barëke Vëtë alë Pësim i 4, është vlera e vej prave të pëshehta Asë pësheht ka punu kë Ali më Husejt më Ali Sa si njesë ka menur si së pojë e para, ka para Së sadaka Dhe eri sa njëshin shtëpi Kanë dalë publikisë, ka thonë ku a sadakaja Kër kanë drurjetë E kanë morë vej se këj Këj ka bajtë natën Në dhe ka thonë sadakaja natës E shunë hidrimin e Allahu të shëhanahu Vëtë Se ka kohët gafë që e kështë të kemi përmeni Ibon Kajim e Gjozije Ibon Kajim e Gjozije me deri që sëllikin Kërfol për sinceritetin E ka një kaptin nuk di do, Nuk di të ketë trajtim Qështu sigur Ibon Kajim e Gjozije Ulematës e levit i kanë ditë të punë Po të na i këshim transmitu me fjalë Nuk viditë se si Ibon Kajim e Gjozije Që e ka shpikun këtë formë Ka thamë të punë e sinceritetin njës i shkojnë Ana që e djaptas e maj Si qëllë e ka ka një definicion Vezër, sinceritet Tho di mënkajin e gjozije Në modelin e kemi Alimin Huseini Ka thonë, sinceritet është Me bo një vejpër Poritë Allahu Gjellu Hala Për shëhtas Shëhtas, sigur kë Në no, odën e ka qu Dhe me, me shuit këndjesit Për me, kultur, se, me e kultu Nga se i mënkajin e gjozije Ka një ka pëti dveçan ikhlas Derezetit e ikhlasit tu shohëse për më këtu më ça. Kimba po pojsonon? Na Zova besimtarit me imanin më të vogël mundohet me pa disa fjalë. Mundohet me pa disa fjalë. Mi po çka ndodh? Si e lufton shejtani? Si kur të hece, kur të lëvizë, sikur, do të thon, e ekto se di çka ka mbog. Kjo nuk është sinçeritet. Halo. Sinçeriteti do më vopshëtas dhe më harrua. Çfarë më marr kur të rish me dikall, më shumë bajtim analdatisë. Do vetë ky se di çka ka mbogunë. Se kjo e prishtës. Këtët parë, kër i ka në bërë 22, e ka bërë fshëhtë, dhe këtë fshëhtën e ka haru E e ka lënë Allahu qëlluar Pro ki kur ka hec me njërëzit, nuk u ka maj dhe mekë Une aji që japë në atënë e falë në atënë e falë në atënë, jo jo Unë jam normal që i krejtë, dhe ka dënua Allah falëm, miskin, ubejt, faqir, i varëf, o dhe kështumërrat Atëmëzë, sinqiteti janë vijatë hollë E pasë kanë dhe sinqiteti i lejtë, k Më paskon si qështë qështë qështë dhurt ka pinga mesëm ka Allah u të barë e kërë të ala O Allah, forëco ma zemën të ime Apo, ka zbët për ajetë për pinga merin sësëllem O ta këshën nasë në martesën me zenebin Allah u qëllë, në lezonin sërën hasab, Allah u ka përnë Pidru është njerëzë Pidru është njerëzë Se zenebi a konë e njohër si qikë e Zeydit i ciljo njohë të gjallu i Muhammed e sëllem A është punë, luftë e marë. Andaj, dhe zërë, sinceritetin është bje o, prej, dhe më në devinësionën që nga punoj për në kajmë, me zhuzi për atë, me punu më shëftë dhe me harruket më shëftë. E kjo është e rrë. Ka njërë që punoj më shëftë, a ma se harruj më shëftë. Në kur dëllë publik, i jep, i sharejte, unë i amaj që akëm punuhe, më shëftë, po ju se dini. E pejsta, dhe zë Thiremi me i dhimu fukarasë, thiremi me i përkratë të varëforitë, por jo me u shkejnë dignitetin atërë. Si i shkejnë dignitetin atërë vëzërë? Ali bin Husejn bin Ali, këri që i kallanë së dakati që i kallanë shëftë, e ka mor fukarajë, e së kallitë kësh i kallanë. Vëqë Allahu Dhe Gjelalë, e ka mor dimonë, asaj, as ki nuk janë gushtuajtë, as ki nuk është rëziku me fakt, e ësht, e, në faktë, e asaj nuk është shkej është dhe vërtejtë që shpëndanë ndihma, shpëndanë për kraje. I posa fukaraja rënohët, duhet të kohë në kohën e fukara, me e ditë kitë dujnjën se i kanë një mundë atina. Nës, a i nështë të jam atliani, a ki siguru, po si a ki siguru me e qukriën a i. A se njëri u ka dignitet, ka përvërsi, ka, ka intimitet, a i nuk do përqimu, kitë më hadhës mi thanë, e që ti që të fatë një mundë filani, të, ati a i që në patë edal Andaj, vësikëtara nuk përdojmë me inësitës e li e tinë interesin e vetë dhe sinceritetin e vetë. Mirë, po neve kemi regullë, dhe zërë. Fukaraja zgudzonë murandu nga se njërë që loku i ti, digniteti i ti, o shumë majlarë se me ja krye, a ka i ka mundësi e durëm fëkara loku nga mu nuk e durëm fëtyra me ja, ja, ja ranurë. E gja është, dhe zërë, është se premësime që e kanë dzirë djetarë, kanë tanë në tërshmëria e mos pajtimeve dhe gringjeve. Shkohet e se ka pasë më spajtim me djali në gjithë vetë Nisa njërës përshimë Mendojnë se dashuria për Allah Dhe të urejturit për Allah I bije kështu Vecë bardh Ose vetë zi Ja du e his dami E ja urejni derin fund Këta dhe se se nga në qështu Dhe modelet ndryshme A në në nuk i përmenë mëse s'ka kod Ali i të Husejni këtë shpitë për u më ujtë U më ujtë A dihu shalom Muhamedit, Allahu. Desapletyor, commandant d'automobile, kandra Hussein. Babunavat. Ne kur janë pyet për ka njerëzi, sikur që u pyet për Abubekrin, çfarë poziti ka pas? Dhe Omerit te pejo vetëm çe. Kur janë pyet për ka tier, që ka bos Hasmir alish, ka zon, çka do për këto? Ka thon, "A ju mjafton çifali masyrë?" Çfarë do më të mëshë të thon. Kur dalim ka imam, ma falim masyrë. Ne kemi lan, pris muslimanë. A në dheze këto i ka ndit një mënaxhue, i mënaxhue khasëmërit, mos pajtimet, apo kundërstimet, e që e shojnë problem të njërës, o e do, e do dhe hiqë s'ka, të ajë asni gavim se shër, ose do dhe hiqë, e qka thume me artë një zonë, e bojhint, e gjirës hinit, asë zë, asë barë, ka të zë, asë jadojnë, ka të barë dhe jadojnë, e kur pysë një për ta, dhejnë ka të mira dhe ka të fia, muslimani mirë shpesën, Të gjithëm në afelë Allahu të barek e vëtjara A në dhe zë mësë damin zona bardezi Se ska, se egziston Nuk egziston Në ditë për i ditë dhe sahabë dhe mezveti Kanë dhënë jarin muhajgjirin, jarin ensar Oa muhajgjir, qonu Oa ensar, qonu Dhe karme më mësatë ka thënë e pita Dhe në dhejnë e adhuriko Ka thënë me thirje që ti një ranë të unë të kanë një këtu Njëzit, qikon njëzit kër njëzit kër një kujndolli kjo është njerëz është njerëzore andaj edhe ali ibn husejni u ra me dalimin e Jezuat me gjizre, po çka bani ja uni shloj pe allah sinit jasht ashtu allahim fal citet ndryshë allah faltije si ndrysh, si ndrysh, andaj edhe zot madje ka ardhur njëri e ka fra, ka ka ardh në qafa e ka shoh ali ibn husejni e ka thë Aliu ka ndosje Jezu po u humb ka thonë go në vëmërat për ta ka thënë, voj, ka vaki nevojë ka thonë vallah ndu uni mit e na ka thonë dale edhe ka thonë kështu Ka von keç çam shajte, keç çam shajte, Allah i di alam më shumë për mua. Tom Ali ibn Husaini, nçave, e ka ofenduar njëri. Ka bëu gjë një, ai ka largu. Ka rradh këtu. Parno keç ka shajtë do bakina i nevojë, to do alam duin ne nuk dënoj. Jimi dherë Zotallah sot bon me ia ora. Allah më lini dëna, te ka von keçet asha më ofendove, Allah i di për mua ende më shumë. Ti si ti, po ti smurresh me mëshafsa di Allahu për mua të t'i. Kthenga goza Ali ibn Hussein jazakallahu tasdikadukua me drejtësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësimi i fund gozat më së mëfondojnë edhe ka edhe shumë sima tjera ka thënë dhjetar es-sijada tuwasu dedulil muttaqin ka thënë zot friëto me me cin pri si njerëzë me cin zotnia i njerëzë me cin nuk mund a irne që me të cilën ti ngritesh te zoti yon te bara ke u tala nuk kusht fora fici sa neve tha qoftë si janë si kënuar ja. me farefis, rëse farefis, dhe të rështerët janë in don Allahu te bareke ve ta. Atakwallohu, taballohu ush vepra jote në ritë jotja. Po ti smuhesh me zë, atlin filani Allah. Amë mundesh me zë punën. A po ti nuk mundesh me zë ka një babë. Ali ju radhiyallahu, o shoku bejam zanu që ka shumë me zë babë, babai i djalit, papa s'ndot. Mir po ka shumë me zë punën. O dhe ka zë punën. Andaj shikoj këta njerëz zë, nuk janë kërnuar, papa janë mij jam kam u bazë kë në me musme, musme ra në një limbë me hetë mos më qan mos më ran tot më ka vënë thoni asgjë atë di di çka baba jam ka dejë shehit Huseini radhiyallahu anhu baba babgji jam us Aliu dhe babgjishi i funi do Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam lirish unë s'vim tokish po jo jo o nga nej me rob ka nej me njeriz të zot ka qenë të njohur se kanë pozita dhe ka qenë njerë i cili ka drujë ka pas frikën Allahu subhanahu wa taala allëzo që ajo të shohë me turbajshkët te kreet për dietarëve se nuk janë lavdruar me fise, me nacionalitete, oni al-filan kombet, oni al-filan fisit, qabila e, që kanë zakon njëzëdhjetë janë botrënde, shumëta me të cilën kanë kërnuar vëzat, me frikën e Allahut te bareke tuala. Ado ka than Allahu xhille jelan Kur'an inna akramakum indallahi atqaqum. Te Allahu njeriu më më pozit, po ne vëzëta akram. Njëri më bujarë, më fisnik të Zotëi është më tëgvalia Këtë që li kodronë, Zotëi Subhanahu vëtëala Kjo dhe zërë shkurë të meshtë jetë shkrimi i Ali i Husein Ibn Ali ibn Ebi Talib radhiallahu anhum Vë ardhahum në elushme Allah subhanahu vëtëala Që Zotëi Kënjë Gjëllë Gjëllë të në mundëson Që të ndekim këtë ërnek të nësine kanë të rashëgu musliman në الذي برك الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نمصفت دي رمضان الله تبارك قبول اجرين ان الله جل وعلا قبول نمازت تونا ذيكرت تونا قران تونا ان الله تبارك وتعالى تش مسنا دل رمضان وتم سي تيمي خيور جاميا بتونا تيمي خيور نمازات بتونا ترابيات بتونا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين